Sedaj prav stvari sami. Na začetku si pojavljal posem utemeljeno in upravičeno vprašanje. Zakaj bi se študentsko politološko društvo sploh uparjalo z vprašanji, ki se tičejo znanosti, oziroma še več, zakaj bi se spraševalo o možnostih, o povezovanju različnih področjih človeškega vedenja in raziskovanja? Dejstvo je, da v društvu politologije ne razumemo kot linearne in strogo zamejene vede, ki je vezana zdoljne institucionalne okvire. Predvse bližen je mi gled, ki pravi, da je človek že v osnovi dužbe bitje in da sta na ta način tudi politologija oziroma politično neločljivo povezana z njim. Prav tega, tega smo začeli razmišljati o morebitni povezvalni logik med naravoslojem, drugoslojem in humanistikom, ki bi jo lahko oziroma morala v zvezi s tem igrati politika in politologija. Izhali bomo iz pretpostavke, da vsako novo znanstveno odkritje ne vstopa v prostor, teneč je v ključni meri zaznamovano s politično voljo in družbenimi okoliščinami, v katere vstopa. Na ta način bomo poskušali upozoriti na mit o popolnoma neutralnem naravosloju, ki deluje po strogo objektivnih kriterijih. Kritični pa bomo tudi na drugi strani. Danes nam rečnjo je skrivnost, da je družboslovna produkcija v veliki meri podrejena po vsem konkretnim zgodovinskim okoliščinam, v katerih nastaja. In pri tem veliko krat igra apologetsko vlogo. Na ta način bomo poskušali vsaj malce odstreti kompleksno in večplastno razmerje med različnimi področji človeškega raziskovanja in smiselnost celovitega interdisciplinarnega pristopa. Obenem pa bomo v tej priložnosti na konkretnem primeru bolonske reforme upozorili na nesmiselno soločevanje in pretirane specializacije. Takšen je bil razmislen v ozadju tega dogodka. Začenjam pa s provokativno trditvijo, ki jo je že večko sto let nazaj Karl Marx in sicer znanosti dekla kapitala. Kakšno stališče ima zveze s tem naši gosti? Um, Zanimivo je, ne, da ste začeli z tezo, da je znanost dekle kapitala, jaz bom to nekoliko drugače zame je odnos med znanostjo in politiko najlepše ilustriran s primerom Trofima Denisoviča Lisenka, če ga kdo pozna. Uh, Trohim Lisenko je bil, sem, v 1930-ih letih se je prebil na genetskih raziskav v Sovjetski zvezi. Uh, ne je čudne čudna ideja o biologiji, recimo verjel je v vedovanje pridobljenih lesnosti na markizem, ki seveda bi bil že takrat pase. Ampak, ker je znal svoje teorije razložiti v kontekstu takrat popularnega pač marxizma, je bil postav pač politične vode teh raziskav. In seveda je zahodno genetiko je prezivljivo označeval kot mandalizem, vajsmanizem, organizem, da tiste, kar niste na osnovci, pa vantaj menja, nič ne povejo, Gregor Mendel je odkril, da se lastnosti, ki so zapisane, pač vedel, čem ne mešajo med sabo, to je Medeleva tabelca, Weissman je potem odkril, da se lastnosti prenašajo samo z rodnimi celicami, torej da so lahko samo prirojene ne pa pridobljene, ker Morgan je odkril kromosome, zato je do Bonobljome grado. Problem je seveda, da je bil Mendel duhovnik, Weissman, Žit, Morgan pa Mirčan. Torej, da najprej ni v redu z dialektičnim materializmom. No, in kar je, gospod Tovariš Lesenko pogromto, je, da pač pravi dialektična genetika bo uspela narediti novo vrsto žita, ki bo rodilo tudi po zemi, tako da bo sovetska zvela zabila dve žetve. No, zdaj, tazga žita sicer ni naredila, ne. Ampak so pa časopisi, sovetski časopisi v tistih časih, nožišno objavljali, uh, Revolucionarne izsledke, ki jih je človek odkril. Problema, da Benga ni bilo mogoče sicer ponoviti, ampak se ne so bilo revolucionarje. Uh, pri vsem tem je pač uh, Lisenko, prosto vodja genetike v sovjetski zvezi, uh, uspeve, recimo, uh, žitno odni rata, ampak uspeve pregnev recimo Hermana Millerja, uh, to je bilo nemški genetiki, prostovoljna pa šel po revoluciji pomagati, pač po sovjetski revoluciji. In pole leta, mislim, da je 1946 do Nobelova nagrado za odkritje da je lahko mogoče, zdaj jih Med tem kot tisti, pa bom mogoče še pa znam primer več ljudje po spravo v a, Taboričeva Gulage, med drugim tudi Vabilova, direktorja Ruske akademije za agrikulturo znani kot Vabilo Afer, In zanimiva, leta 1948 so kakršna koli nasprotovanja Lisenkovi teoriji progresiv za protizakonito uh, in uh, vse to je celo trajalo, dokler je on vodja tega programa od leta 1964, če verjamem, to je pa ne. So, da, ker se žita zimskega ni danj je ob taki genetiki in ob takem razvoju rastlin največja država na svetu, država z največjimi poljske površinami na svetu vsako leto uvažala hrano, ampak to se da ni motilo problema. Zdaj, danes se lahko da temo čudno, pa malce smejemo, kot so blizu ruke, ne verujem, da so politiki danes točno tak, ker so bile takrat, mogoče malce subtilne, mogoče malce finije, ampak približno taki. Zdaj, dajmo, na primer iz doj sodobne prakse, kako politika uh, napačno ali zlegano, znanstveno to z veseljem povdari in izpostavi Med našimi tudi blimimi politiki je še vedno kot vrhunski demokrat priljubljen Bill Clinton, imenoval je novo takrat vodstvo Agencije za zaščito okolja Ameriške, EPA ali uh, Environmental Protection Agency in ta leta 1993 objavljen zanimiv dokument, po katerem je sotradili, da na leta v Ameriki zaradi posledic sekundarnega tomačnega dima umre 3000 ljudi. Uh, Administracija je bilo klintana, je podrat na podagi tega dokumenta, da so sprožila tožbo, proti tobačnim tovarnam zahteve, ki je 280 milijard dolarjev. Problem je, da ko izadeva zadeva šla na sodišče, ne, in to pa malo ljudi ve, so pač advokati na spropne strani zahtevali pač originalne rezultate, da vidimo, da ste vi zračunali take korelacije in se je, da Prvi, če bi originalni vzorec, iz katerega so oni izbrali razliko, tri tisoč nekaj, okoli 12 milijonov, kar pomeni, če statistiko poznate, statistično nesignifikantno. Ne? In drugi, povek, so še prireali rezultate in to na tak način, recimo, da so vse, kar je bilo nejasno pripisali smrti za poslednje sekundarnega dima in končajo sodišče, to sodbo razveljavlja. To bo morda zanimivo, če je kdo med vas kardil, da je tesa, ne. Uh, veste, da vse na raziskave se na to raziskavo, ključno tice raziskave, ki so predločili slovenski vlako. Uh, ne, ne, da jaz kot kardilc, to mi ne boste pravi reči varjev nekaj na svojo strani, ne. Ne, pa tukaj ni neutralni, jaz ste kardilci, ste tevci, ne pa to, ne gre za to. eno drugo strane pogledati. Um, predsednik Buš prvi, ko jih poče očmo, ne je recimo tam v osvetih letih odobril financiranje največjega pospeševalnika delca na svetu, znam kot Superconducting, Super Collider, začetna cena 4,4 milijarde v tveh letih je bilo še 12, bilo če 20, če bi ga daliko del, ampak zato Clinton ga je pa ukinil. Zdaj argumenti za in proti temu so bili, V obeh mandatih popolnoma Jaz sem jih lahko povem za recimo, lahko bi najdel Big Sot zomči, bi tako trg, en pomemben elementaren delec, iz katerega bi lahko razumel, kako, kako je nastalo vesolje. Po drugi strani je pa tudi reze, a se res plača 20-30 milijard dolarjev, za to, da en delec odkriješ. Ampak to največ ni prevladovalo pri teh odločitvah, razlika je bila, da je Bush pač odobril splož prvi odoblju financiranje republikanskemu guvernerju Teksasa, med tem, ko sta se poznejši demokratski guverner, Teksasa in demokratski predsednik Clinton zmenila, da tega ne bi nadaljevali. Um, Neki mogo da bolj za katerih boste uh, mogoče tudi kakšno kontroversnost opazili. Največ si je največ slave pri vojni protizinalnosti, tako so slo medij v tem upisali uh, pri, pri doblju bož drugi. In vemo zgodbe o temu, kako je so pač redaktirali poročila o okoljskih spremembah, kako so maj menjali znalcev, nikaj, ki niso pravili stvari. govorili. In dobro, pa tako, tako reko znate. Manj verjetno pa je pa de veste, da je druga isto, da so že od uh, srede 70-ih let v Veliki Britaniji preferenčno financirali, modeliranje in raziskave, ki so temeline na predpostavki, da so človeški izpusti, uh, toplogrednih plinov krivi za spremem v okolju. In seveda, tako kot v času Jesenka sovjetski mediji se pravzaprav da zdaj obnašajo v mediji, ker zdaj pač politično soglasje o tem, da človeški izpusti so krili, ne? In, recimo, če ste gledali najbrž di off of uh, Alberta Gora, ste tam videli grozne postetke, kako se tupi Grenlandija, ne? To leta 2004, 2005 se je 2006 in 2007 let razkajal, ampak tega niste nekaj nadaljali. Um, no, druga, druga recimo zanimiva je, ker se tudi ne, opazi, ne v tretjem poročilu med Medvladne komisije o klimatskih spremembah uh, so opisali kot najskrajni scenarij, da se bo morska gladina v tem stoletu dvignila za 60 cm. V četrtem je številka 44, da se tredstvo stopko mislim, da bi se rekli, da resna spremenba, pa spet je nišče ne, opazi, ne. Zdaj, predolga bi bila uh, teza, da bi govorili o temu, kaj vse je narobe pač to zgodbo, o tem, da bi pridelili za klimatske spremembe, spremembe krivi človeški izpusti. Uh, to je problematik plina, ampak mislim, uh, da sem dovolj rekel, da boste tukaj tudi prej za politično odločitev, kot za to, da bi bilo znanstveno nesporno, da je to res. No, pa žalostna resnica je, da znanstveniki za svoje dela pač radijo, radimo, radite denar. Denar pa delijo politike. Zdaj, bi, ne, naivno, zelo naivno, da si politiki želijo objektivnega znanja zaradi tega, ker bi na tega oblikovali, pametne strategije. Ampak seveda, to ni res zaradi tega, ker postmoderni politik ni izvoljen na osnovi kakršnikol konkretnih ponud, konkretnih koditev, ki Postmoderni politik je danes izvoljen na osnovi strategije, kjer se politiko Ali politika ali stranko prodaja kot pravi prašek. In seveda v takem, v takem okolju je popolnoma odveč znanstvenih, ki bi zdaj se dvignil in razgibal in rekel: kako ste pa vi izmerili, da ta politično korektni pravi prašek les poperete in pokradete be bolj belo? Žal tako obstaje nek od VZDA. Ja, sem vam povedal, da se vam danes, da se nekaj je okrog Hrvita, da se v nekom drugem. Alkalajem sem nekaj ljudc, ne? med dvema preželjnima cigaretama, seveda, seveda, ne, pravi, kad jim sranda v podonj, ampak se seveda jasno e, glasov proti zakonu, zato vse to, kar je pojelo, ne leti na mene in je en komentarja, skratka. A, in da to lahko gotovim, da sem letos preživel več časa do povdne na prostem zraku, na prostem, na hladnem zraku kot si se, ne, to. In zato nisem bil gripen, recimo. Kakorkoli, ne, je bi spevala tako je ja, očitno. Kakorkoli. Zdaj, na dolga članja neznamnost, kapitala bi najprej tako smrtno resno odgovoril, če dovolite. In si se bi rekel, da je za me vse to na obeh stranih, ne bom šel dolgo. Jaz bi rekel, obstaja vrsto odkriti, ki, daj, ko so bila odkrita, niso bila neposredno kapitalsko uporabna in so bila, bila ko bi rekel, uporabljiva šele poznaje in pogosto mimo e, ciljev, zaradi katerega so bila odkrita in druga teza je, da je cela vrsta inovacij in zadev, ki lahko rekel, da so rezultat znanosti, so nehotena posledica nečesa drugega, ne. To se največ, kaj se to bo, recimo tipič bi bil prav internet, ne, internet je v bistvu nekotena posledica, ne. Ni bil, ja ne, tako kot da jaz razumem, da v tej fazi je bil Takrat, ko se ga predali iz vojačke uporabe, povezala je v racionalniku. Se ne bi bil nekoliko uporabe. Ne, bil, bil je naredil, je financirala ga vojska in ga je financirala za povezovanje teh ne, treba je prebrniti vino, da treba je spopravljati, da ni rekel. To, je, je, je, Što se temu vojsko je tudi v Jugoslavič, če reš, financirala mar si kaj, kar spod mi ja, ja, Financirala je zaradi tega, da bilo dobri kot dosim z univerzal. Je ne tako, ja, ja, to je konkreten razlog za to, za obstoje vojske. To je edini dober razlog, za obstoje vojske, za financiranje česa izven seda, kakorkoli. Ampak, hočem reči ni bil, ni bil hotel na poslednji česa, k Na koncu dajemo recimo uporabo, takoj druga, še se ne bo oprejena, kot še uporabo, to zadevo in imamo ci presadbo cilj in v presadbo vidimo breku eh, internetno pove, družbo tako, kot je vidimo danes. Kaj to je, je, je so celo bi temu rekli nekotena posledica, no, kakorkoli. Ampak druga zgodba je pa ta, no, okol, okol, eh, teh podnebnih sprememb, ne. Jasno je, razlike so med tretjim, četrtim poročilom zelo pomembne. E, Pressem je četrto poročilo, v bolj, bi e, dognano z vidika in znanstvenih, oziroma strakovnih sredkov, vendar še in dekončno. Zato tudi oni rangirajo, ne. ne pravi, da to je tako, ampak pravljajo, s kakšno verjetnostjo je, e, je neko spoznanje, da se na podnebnih zadevah kaj spremeni ali pa ne. In je res, ne, zmanjšali so nekatere stvari so zmanjšali recimo okolj okol dviga gradine, več kot to, najbolj pomembnih desetih, ki ozima tega poročila je, da so gotovili, da so v obdobju naslednjih 100, 120, 150 let, ni za pričakovati najhujše domnevne posledice, podnevni spremembi, to je poniknjenja tega toplega, tlanskega toka. Ne? Ta bi seveda, če bi se to zgodilo, bi prinesel res pomembne spremembe in tega toka v v predvidljivih zgodovini zdenja nekač in ne napoveduje, več, to je radikalni sprememba do tega. Ampak tisto, kar bi jaz rekel, k temu je to, ne. Nesporno je, da so bile temperaturna in podnebna in klimatska nihanja v geološki ali pa naravni zgodovini zemlje večja kot so ta in to bistveno večja, bistveno. Nesporno je, da so bila velika nihanja klimatske in večja od teh, ki so zdaj tudi več v ve, ve, ve zgodovini zemlje, kot je že doživljal čovok, ne. To, da ta gibanja so bila prav gotovo počasnejše in prav gotovo niso bila efekt takšnega klimatskih človekovih dejavnosti. Danes pa, rekel na način, ne moremo zanikati, da ta gibanja, te klimatske, breku nihanja, ki so, so rezultat tudi antropogenih vplivov. In to je dejstvo, na osnovi katerega in mislim, da je treba izhajati. In to je tisto, kaj bi rekli, načelo prividnosti. Tudi če vse še ni dokazljivo, ne, ali pa tudi če lahko iz, iz, iz, izhaja neka verjetnost, da to ni samo rezultat človek, človekovega delovanja, vse treba obnašati kot da je. To je zelo to pomembno zadevo, da omejimo svoje lastno ravnanje. To je se mi izvedo odgovorno ravnanje pri tem. Pričem je bil rekel še to, no, da, da, da te spremembe, da, da je jasno, Iz tega dela, kot zdaj vidimo, ne, je, je, se za temi spremembami skrivata dve stvari. Ne. Ena, ki je zelo pomembna je ta, jaz sem bil prav pomladi v Angliji, ker me je to res, recimo me je zanimalo, kako Angliji mislijo zmanjšati emisije za 60% do leta dva tisoč Nemci pa celo za 40% do leta 2020. In mi je šel zanimati, kaj, in je to zapravo včistno ostalo, se je postalo vprašanje, kaj mi je padlo na pamet, na glavo. Po vseh napovedih, ki sem jih že slidil in poznal, Tijan je velika Britanija kot otok, ob tem, da tega tok, tok ne gre dol. Klimatsko zelo neprezadeta država. Krečemu ima še kaj še izboljšave, od resim povišljenja dve in več. Ne. Kaj mi je padlo na pamet, da se gre tako močno, antipodnebno, vojno proti CO2 in tako naprej. In zadeva je sedaj, ko smo tam bili dosti jasna. Iza eh, teh eh, zgodbe v primarskih sprememb, ki so resen problem, se, se bije neka druga bitka. In to je bitka za to, kdo bo prvi izvedel in prehod na neoblikove tehnologije. Na neoblikove tehnologije, kdo bo lider na tem področju, kdo bo prodajal neoblikove tehnologije eh, drugim in kdo jih bo imel presiden sedaj kupovati in, in, in, prilagajati, in prilagajati sebi. To pa se da zato, ker je, ker je, ker je, se da obdobje, eh, obliko, eh, končno obdobje. Tudi če, naft, tudi če bo nafte še kar precej dolgo, bo vsak nebanljik na nafte draži in ga je teže nekud spraviti z zemlje. In enako se da velja tudi, tudi zapremo. In iz teh zadev se, se da, tudi ta vidika. Tako lahko razumemo minus 60 v Angliji. Sicer samo okoljskega vidika bi bilo težko razumeti. Sam pa seveda mislim še en drug vidik, Pre, ki ga bi res podaril, potem pa tu neko je pa ta, ne, da, je pa kljub samo, da mislim uh, in pa prav zato, ker mislim, da je treba biti zelo pozoren do tega, kako dani človek s svojimi upljivi, antropogenimi, ki zadeva boljici, boljici podnebje, oziroma klimo ali pa druge, ali pa druge elemente živega, e, e, e, to je sistema, ali pa sistemov, ki omogočajo življenje, Se je treba zavedati tega, ne, da, da ne moremo vsega pojasnjevati s klimatskimi spremembami Ne je bilo to očitno zelo jasno ob, ob orkanu Katrina, ne. pa recimo v Sloveniji, ob nedavnih povodnih v, v železnikih, ne. Kje so pa človeke klimatske spremembe so krive? Ne. Nobej ne more zagotoviti, da bi od odsotnosti teh klimatskih gibanj, ki so se zgodila, takšen orkan, ki je bil Katrina, da se ne bi pojavil. Tu ne more trditi, da se ob odsotnosti uh, klimatskih sprememb ne bi moglo pojaviti takšno nevori in takšno nevih, tako se že rezikih pojavlja. Razlog je bil, da se, posku, eh, to je bil zelo jasno vidno, da se poskuša skozi skrcevanje na, na naravni pojav na neke klimatske spremembe spremenjbe uh, osvoboditi človeške odgovornosti in krivde. Ne, v tej luči, ne, je vsem stalo dejstvo, da 30 so niso obnavljali nasipov, da so kompletno polečje uh, uh, uh, breku že 30 let močno spremenjali, ne, dejstvo, da gozdoli niso bili obdelani, da niso bili v Sloveniji, recimo, oziroma v železekih, zgrajenih uh, zadržovalniki, voda in podobnih zadev, ki bi, če ne drugega, saj podaljša reakcijski čas za dve, tri ure, kar je pisten razvika od tega, kar se je zgodilo, ne. In, če bi, resimo, gozoli bili koliko toliko počiščeni, ne bi hlodil letensko skišaj, ne. Kar je seveda posebna zgodba. Zdravljamo, moramo biti paziti pri tem, da ti maski spremenj nejemljamo kot izvol vsega, vseh, vseh breku nesreč, kaj ki velikokrat s tem, poslušamo eskulpirati, oziroma poprati krivrečno človekovo nedejavnost, ne. To bi še posebej upozornilo. Sicer pa mislim, da so te spremembe dost resne zadeva in da, da je pač človek s svojo dejavnostjo v, v, na, ta, na te light supporting sisteme, kot bi rekli, vplivajo do te mere, da jih tako res in da jih resno značenja. Dovoriš, sam da pojasnem prvič. Jaz sem se prej malo zmeril, ne, sem da kada govoriš o internetu, da govoriš o tistem, ker je nastal v 60 letih. Ne, in ne, ne. tudi mi rečemo internet. No. Okay, Tcprej pa protokol, seveda, z VVV-em, pa vojske splop imaš nezvezite, ker ne, ne, je nekaj v cernu. Ne, ja, ne, vsej. Ampak kar je zabavno. Ko imamo oba istega, očitelj. Kar, kar, kar karine. je zabavno, ne. In koli v zgodovini, kao niso vrede, zračne spremembe, kaj še večje. Srednjeveško toplo obdobje, 400 let, temperature 6 stopin v poprečju, nad poprečjem 20. stoletja, danes so pa 1 stopin. A pa ten, ne, tempo, tempo, moj, tempo, mi teda govorimo... Dovoljnita zgodi. tempo, je in isti tempo, ne, ne. kjer je najtoplenjša leta? Leta? leta 20. stoletja? Ne, ne, ne. 1936, tako koli. Prez tem Neče, Na ta način se ne bomo uveli zgodbo, ne. ne, če, ne. Bo, zr, v to sam vatu sem bo dar zaradi, ker tukaj vidimo eno pomembno orožje politike, ne. Imenuje se argumentum anikdoratio, ali argumentne znanja. Če ne vem, kaj je predpostavljeno, je slabo. Če ne vem, ne vem. Zahujte da? Ne, če, ne, ne. Ne, ne. če ne vem, ne vem. <coughs> to je znanost. Politika Politikama vratkoj odločitev, kaj bi rada naredila, In potem seveda, če ne vem, da je drugače, potem moram tako narediti. Jaz pa sem to več, sem to reče, ne. Jaz pa sem to da je to previdnosti, ki je v nekaj se dobro uporabljati. To se pravi, kjer preprosto skromno teži temu, da se zaveda, da poslednice tvojega znamenja niso in ne ni more biti popolnoma razvidne, nikaj ne znane in poslušaš pa zapravo umeti svoje dejanja, koliko jih pač lahko ali oceniš. Samo bi pa rekel to, no, ko se vori o politikih, jaz jasno sem politika, ampak jaz bi rekel tako, ne. A, sklepanje, ne, ni še tko, ne, sej, jasno, ne. Če najdeš enega, neumnega politika, ali pa dva, ali pa pet, ne, ali je smisno sklepati, pri tem pa svega ja, mislim sebe, ne, da so vsi drugi tudi neumni, ne. Skratka, enostavno bi rekel, tudi, če tešno znanstvenik, Zabre, zabre, Zabredil, ne, ali je iz tega smislu skljepa, da so prav vsi znanstveni, za je ne. Ne, ne, jaz sem ti samo povdarjal, če ne veš, to je znanstvenost, ali potem ne veš. Zato načelo pravidnosti ni znanstveno načelo. Vsem, da ne. In, in, in ne hvala Bogu. Načelo ja. pravidnosti ne more biti znanstveno načelo. Načelo previdnosti je načelo javne politike, je ukrepanja jasno. Ja, mislim, da bi to pravično, da se dr. Andrej bi, bi širil. Ja, je A ja, politika politično, lahko je teren, teren, na je mreža, to je od nas, bi dna, znači. Znači, začeli pogovarjati, rošit delov, ali je to, to popolnoma spogledno. <hih> ne, jaz, zna, zna, glede tistem vprašanju, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ta razmer je, pač med, med, med, med kapitalom in, in, in znanjost. Mislim, saj, saj tri dimenzije, ne, pač tukaj vidim, ne, pač ena prva dimenzija je gotovo počto in, in ni treba tukaj, da smo um, recimo, kako bi rekel, neki optimistični liberalci, ne, da počuk lahko ugotovimo Da je, da je pač nekak kapitalizem, razvoj kapitalizma se upada z neko blazno, ne, pač eksplozijo vednosti. Ne. To pravzaprav se da iz prvovernega marksističnega stališča, kot pač pojasniti. Ne, pač. Kapitalizem je pač prvo obdobje, ko gre pač lastnikom ne produkcijskih sredstev za to, da pač razvijajo znanje, ker pač, uh, jim um, Uh, ker, ker ni družbeni položaj ne, kapitalistov ne temeli na tem, da za tehnološki razvoj, ampak njihov družbeni položaj položaj temeli na, na predku tehnologije. Tudi meni obstaja stru, struktur, strukturna um, soopada kapitalizma in razvoja znanosti, ki mislim, da ga sker nekoli stališča gledamo, težko, težko zanikamo. Druga dimenzija tega, ne, ki je čist, nekaj precej različna, je pa ta da na nek način je dejansko, ne, kar opažam v svojem lastnem življenju, znanstvenem, je vednost pač se začela obnašati pač kot, kot, kot, kot, kot, kot blagon, ne, to vedno sama je začela pač funkcionirati kot blago, vednost je dejansko popolnoma predvedljiva danes v blagone in pa cirkulira kot blagone, s tem ko pač vsak, vsako tezo, vsak članek, karkoli pravzbro zapišete, ne, se pač kvantificira, ne, spet mehanizem je na nek način pač, vse sigurno znati A, B, C, Marksa, ne, popolnoma enar kot pač mehanizem, ki ga Marks opisuje, ne, prej spremenjeno neke uporabne stvari v blago, ne, ko se pač neko jabolko, ki ga pač ne, spremeni, ki ima neko kuse in neke kvalitete, ne, pravzbro spremeni v blago, neko kvantificirano stvar, ki zapleče nek svoj ples, ne? na trgu, ne, tako, tako je pač vedno spremeni v točke, ne, zapleče nek svoj ples v, v, v tem svetu, pač, um, uh, znanstvene politike, da tako rečem, ne? Uh, To pomeni, uh, Uh, to je druga dimenzija, ne, tretja dimenzija, ne, pač do tega razmere znanstvenim in kapitali, pa vendar reko, da pač tukaj obstajajo znanost, mislim, vem, no, da je tist nek autentičen interes znanstvenikov, ne. Mislim, da ni, um, da ni to, da bi, da bi pač ubogatel, bi se verjetno počekvajal <laughs> s čim drugim. je na, na, na pač v interese, da dobimo pač cash, ne, za, za svoje raziskave, ne, da pač, Da, da, da lahko pač bolj manj počnev. Mislim, ja, tudi interes nam to, da čim več kaj še tudi ima, ne, za te raziskave pomožnosti. Mislim, tist prvi interes ni, ni, ni interes ampak je pač nek interes uh, veliko razvijanja vednosti, ne. In zdaj tukaj, ne, v tej tretji dimenziji pa pač se neka zapletena igra začne igrat, ne. Nek, neka igra, kjer moramo um, na nek način um, utemeljiti, ne, um, to vednost z nekim argumentom, utilitarnosti in uporabnosti. ne. In uh, mogoče tukaj, ne, če, če navežimo na to razmere naravoslovja in, in, in družboslovja, ne. Saj v Sloveniji, ne, tukaj se je neka razlika kaže, ne, recimo od naravoslovcev se pa čakuje, ne. V večji meri, ne, da pač um, utemeljijo uporabljnost svoja raziskave, z njeno pač tržno vrednostjo, ne, v tem, recimo se, se humanisti rekel, ne. Pač, humanisti se, se lahko včasih zmažimo s tem, da se na, da sklicujemo na neko, pač uporabno za nacionalno substanco in NAC in tako naprej. Ne. Ampak tisto, kar je pri tej igri važno, je, da pač ne začnemo vanjo verjeti. Zdaj tisti humanist, ki začne verjeti, da pač um, se ukvarja pač s filozofijo za to, da bo pač razvijal nacionalno substanco, ki <coughs> se pač postavljal neproduktivo in vednosti, tako kot pač znanstvenik, ki pač dejansko ne, verjale, ne, da je smis smotr razvijanje njegove vednosti, pač to, um, um, pač ne, neka uporabnost. Ne. In uh, pač mislim, tudi to je nekaj zelo taka prezentna igra, ki jo v razmeru do politike, znanstveni, znanstvenikih grama. Recimo ravno včeraj sem se z nekim kolegom pogovarjal, ne, še je zdaj pač prijavil svoj projekt, zdaj pač, zdaj, projekt, prijavil ga potem nego drug, situacija mladih znanstvenikov, ne, pač. Zkratka šlo je za nek projekt na komitijskimi inštitutu, ne, raziskovanje nekih malih glistic, ne, ki živijo v zemlji, ne, ta projekt je že dvakrat super napisan, ne, dvakrat je pa je ne, leto so pa rekli finto aha, ne, pač, kako bomo dobili projekt, ne. Tako da pač napišemo um, neko korelacijo, da je v bistvu projekta v nekih korelacij med tem, kako bojo globalne klimatske spremembe, ali je veliko, ali je ne, in glede ga ne, leto so dobili, ne, projekt, ne, Hočem reči, da se to je tudi neka, ne, neka igre o uporabnosti. Ampak, vendar, da tisto v tej tretji dimenziji, ne važno za nas, znanstvenike, je, da pač vendar, verjamemo, da, da nam gre za vednost kot tako. Ušestno e, je, da vi slišite, da je tudi pasovc ne končno, za matematike, je bil največji pruhit financiranja za okolj 60-ih letih, ko smo razumeli. Teorijo katastrof, nima nobene veze z katastrofami, to me na nekih ploskah, no, kot dobro zveni, da je milijone dolarjev metal. to uh, <totipenil> ampak, <tipenil> no, no, ne, prej, ne, kem, ne, ja, ne, ne, ne, ne, ne, je bilo eh. ne, no, <tipenil> da smo omenili, da znanstveniki ne bi ne delali za dnare, primarno za dnar. Moja definicija pravega znanstvenika, pa upam da niste vsi taki, je, da so to ljudje, ki, če bi morali sami plačevali, da bi te raziskave nekodjeha, ki ga toliko matra, da to zvedo. Veste, dolg časa je tako bilo, se živimo v idealnem času za znanost, ko država je pripravljena kolegu Omladiča v koment da se pač tam nekaj špilamo, ker nam je všeč. Ne, ne vem, če veste, Za koliko matematika imaste vidi, družboslovcega, veste kaj je kardanova formula? pa pak znate zračunati korene, kvadratne enačbe? Okay. kardanova formula je pa za tretjo stopno. No, pa ni važno, kakšna je formula, ampak što se v tem ni kardano izmislil se. Zmislil si je Nikolo Tartalja, kaj je mu je objavo. in objavl. Zakaj? Teh kratistih časih, je, si, če si imel celo matematičen, izrek slo dober, si ga skril in si ga polko kot magijo razkazo, od tega so matematiki življene. In v bistvu je vse do večina matematiko, to je slučajno mojo, mojo poznam, je bilo plemičo. Zdaj ga so samo prijemi, če dovolj odnare, da se lahko značen tako nekoristni ukvarjali večino življenja. In zato živimo v času, ki je dejansko idealen iz tega smisla, kljub temu, da je znanost, dekla, kapitala in politike in še vsega drugega, še vedno je največ narja v tostvo to šla, največ znanstvo in lahko od tega živi in največ rezultatov se naredi. Torej, ne misli, da bi ja stred raja živel v srednjem veku, in uh, mogoče kakšen drugačen odnos med politiko in znanostva. Ne, ne, zdaj je zelo lepo, ampak ni prega, ne. <totimitava> ne, veliko to, no, da je velika naparka politike v tem, da poskuša definirati znanstvenikom, kaj morajo oni riskova. Sem vedno bil na središču, da so nekaj kolektivne sredeve, ki prihajajo in se riskojo iz znanstveni skupnosti same. Zato je tudi ta velika diskusija o, o pravnih odborih, ki še tudi ne, ki je, je zelo močno, ne vem, se spremljali tako, da ima država preveljajočo vlogo, noto, ne, prejega tretinsko, tretinsko, kar se ni te, tretjina država, kaj danar, ne, vendar na mora pogledati tretjina reiskovalci, in tretjina zainteresirani, rešli uporabniki, jim uporabljani, ki so lahko spirni, koli, če je pametni direktor, bo se stavil za dobro ekipo, ne, ki bo lahko pomaga pri vodenju. Zdaj so pa oni postavili tako, da je v teh upravnih zborah teh institutov reiskovalnih, mora biti več kot polovice državnih poradnikov, da nadzorujejo kaj zlanci nekaj delijo. To sem zelo sabo. Ne. In to je, recimo se spomeno članka pred kajšen letom iz ekonomiska, ne, ki je pravi, ne, če bi ki tudi tarno nad tem, kako lastniki podjetij omerijo del laboratorijo, in to teh velikih laboratorijov, ne, uh, uh, če bi te, uh, vem, ta in ta nekaj te laboratorije bil, ne, Uh, če bi mu postavili tako omeljitve kot mu postavljali danes, nikoli ne bi izumil naselskega žarka, ne. Ker takrat, ko je bil življivca, tako piše notarne, da ne može spet na nekaj razgovarca k njemu, pa tukaj povedeti, uh, takrat je uporablja neuporablja, ne. Če niso vedi, kaj bi ni redli, mi je 40, nekoliko let, še več, je uporablja neuporablja zdaj, danes pa pravzaprav nič ne morate brez mjega, ne. Oče bi na tej točki spostali še ta novo koncept bolonske reforme, ki se vidi da drviva neko diversifikačo, specializacijo, ne? neko poglobitev, ki pa spet išče svojo smislitev nekaj na trgu, ne? In zdaj mislim, da to precej rušla klasičen koncept univerze kot nekega prostora avtonomne vednosti, ki je pač tudi za študente in za profesorje je pač tist prostor, kjer bi se vednost vplajala in ne bila nujno, strogo tržna zanimiva, ne? Ker lahko pač skolikrstevji izpostavlja lahko šele precej, kas ne je tržna zanimiva, ne? In zdaj, tle je pač nek koncept, ne. Na drugi strani bi imeli lahko koncept, ki bi šel pač v širino, ne. Ki bi šel v nek interdisciplinarnen pristop, ki bi šel v, v komunikacijo med različnimi področji in, in poskušal te fevde znanstvene noce vse neko komunikacijo med njimi izpostaviti, ne. Zdaj me zanima, kakšno vaše mnenje, kjer pristop? Zdaj, ta stroga specializacija, poglobitev v neki, kar mogoče pač v tekom razvoja se bo izkazalo ponoma zgrašeno, ali ta širši pristop pa mogoče, da ni zdaj vsako področje tako globoko razdelano, ampak imamo pa vendarle nek panoramski pogled v človeško vednost. Eh, lahko jaz daz gledam eh, razvoj v vmerkovaji, kar je negativen financiranje na interes po specializaciji, vodil to, da imaš vedno manjše projekte, to tudi vidite, ne. Ne NFT, ne pol-FTA, četrte NFT, a bodo pošteni za četrte NFT, če tako na tega. tega se razmerja mesec iz ko sem jaz prišel tam, da bo rekel v letine, še so plače predstavljali 5%, da so predstavljali 30%. In mi je pošteni res, ko viste ne nadiramo, ne? In specializacija, če pač zahtevaš, in prvi smo zahtevaš z citation indexom, ne. Če proizvajate tečni indeks, pomeni, da se bo specializiral na neki, za katero si edinih in s tem najboljši specialist na in to bo vedno lahko kompliciral. Če to nadvišati, se ta razdrobiti, se tema je totalno nekoristna in že ne vem, živijo, oprostite, da je tam lastni inštituti, ampak mi imamo ljudi, ki 15 let delajo na tekočih kristalih. Čakajte, pred 15 leti je bila ekran tekoče kristalov neka novideta, ne, v beslednjem doneske kukte lahko za 5 centov, tako velika, mislim, lahko kjer hošče, zakaj bi to še danes študililo? Ja, ampak potem so se še vedno da oblicerali. Uh, ta drug aspekt aplikacije, to so pa tudi doživeli dožveli in novi subsole, to je zadnja politika Markoviče vlade o uh, znanjih, ko so nekaj so bliže projekti, semenivali pa v tistem um, bosanskem politiku, da mora v vsakem projektu sodelovati tudi na podjetje. In... Čahte, to, to se uredi z Boljufija, ne, se to nekajde, ja, nekajde. Ne? Mislim, te, to, in, ravno tako so pri Bolonski deklaraciji, ravno tako se že je, se, Evropa sva dela, projekt Kropernikus. Mi smo dobivali klice italijanskih podjetij, ki se uparijo s tem, da se vključijo v ta projekt, v projekt, ker s tem tujega industrijskega partnerja si razvedite, dar in videa, torej, a, če pa greste nazaj pogledati, tako, kaj je že kolega omenil, ne, kje so veliki rezultati, tam, kaj ste velike time. Majla je sem kot drugi stvaristor naredil, ko so šli na LUNO. Ti, da so počeli šli na LUNO, ni nečeli, bodmo zelo pošteni. Ampak pet je pogledati, koliko tehnologije, celo razvoreč ja. iz poti na LUNO. zelo ne. Uh, je slučajni byproduct, kot šeši z druge stvariska. In tako naprej, ne. Uh, Žal pa pri nas, gremo pač zaradi tudi bolonska deklaracije od osmerpene, da je specializacija od vidno manjšega tima, Če hočeš dovolj publicirati, če hočeš veljati za strakonnaka, možeš specialiti za zadno levo nogo ene določene kubice. Če pa ti veš, študiraš, to ne možda bilo uh -huh. izkazniš. Mislim, jaz sem glede bolovske reforme, sem časno tako razcepljen, praktiki zaprena oseba, ne, mislim, da na eni strani um, se, um, Pa to je tako čisto osebna situacija, ne pač asistenta, ne. asistentov. Vlado težko se identificiram s tem da branimo neko veliko avtonomijo univerze s tem, da, da se borimo pro, proti odpiranju in mednarodne primerljivosti, ne. Ker doskrat branimo neke druge. Mislim pač... Dobar, ampak po drugi strani, ne, pač branimo neke branimo neko, neko strukturo, ki bodo manj cirkulira po nekih svojih, svojih pravilih, in je najbolj zadovoljna, če se pač to cirkulacijo če ima kakarko vtika. utika, ne. Ampak po drugi strani, ne pa recimo ne, je pa novinem kakšne neumnosti je pa, že proizvaja, ne, boljonska reforma, recimo ena izmed najbolj pozitivnih stvari, ki po mojo so vendar le na, na firu ne, pa mislim, da tudi na FDV, ne, samo FDV, mislim, mislim, poklek dosti hitrni, ne, dvo predmetnosti se povedal sem, zdi, ne, če se ne motam, ne, Zdaj, Firofakt se ni, ne boč nekrat do konca vztrajal, da bo ohranil dvopredmetni študij, ne, ampak v končni fazi se je boč, um, zdaj kaže, ne, da zadeva ne bo šla skupine, skupi, ker je pač dvopredmetnost neki. ne, pa se je absurd, ne. V bistvu, in to je, se mi zdaj lepo ta absurd pri, v, v, v, kaže, ne, v bistvu bolonskih programov ne bi bila izbernost, ne. Kako se pač potem uh, uredil? kako se pač, ker je bilo treba ohraniti avtonomijo, ne, in krat se je formi izbirnosti, izbernosti, se je pač naredil izbernost, ne. In okej, okay, ne, ampak pati, kaj se je zdaj zgodilo? Zdaj imamo izberne programe, na kar je pač nadoljeno se rekli, ampak vse bolonski programe so pa itak izberni. Zakaj potem vi rabite še dvopredmetniščki, ne, zbravo neko izberno izbernost, ne. E, to je to, to, to, to, točno ta absurd, kamor, kamor se, se je vse skupaj zateknil, ne. Skratka pač, problem, probleme. Ne. Na eni strani je pač univerza nek mehanizem, ki, ki, ki, ki ima recimo neko ustrajenost. Ne. In ta ustrajnost bi rekel, ko svoje po, mogoče pozitivne, kot negativne učinke. Ne. Recimo, ne vem, pač... In, no, ok. Zapropustim na te točke, Ne vem, ne vem, kaj, kaj je res. Ne. Kaj je bi, ne, ne dve stvari po, povedali, ne vem, koliko veste skupaj. Prva zadeva je specializacija ali splošnost, ne. Sleda, jasno je, da da, da moramo pa, zatkorimo splošnjo, v pa bel, ne generalistični izobrazbi, da ne preizvemo tega, da tudi družoslovci, ne samo tehniki in, in družoslovci morajo imeti neka zelo praktična znanja za zeločne stvari napraviti, ne. To je treba vedeti, ne. To je treba znat znači a je znat izvesti, če hočete pravidno anketo, ali karkoli koli je, eh, te tehnična znanja orodja, te zna, zna, neki znanosti morajo obladati, ne. Seveda mislim, če gremo mimo tega, da pa je seveda eh, dosti bolj, bolj generalistična izobrazba iz eh, vidika iskanja delenega mesta, preprosto iz, iz enega samega razloga, ker je negotovost eh, eh, breku tako velika, ne. Vi ne veste, Vi ste lahko, eh, lahko računali, da boste, eh, ne vem, pred 30 leti, ko boste prišli z te arjone fakultet, recimo strojni inženir, preživel kot strojni inženir s svojim napredovanjem v veliko stroju do konca in šel v pokoj. Tega vam ne bo eden ob več ne more, zali, eh, eh, eh, ne more eh, garantirati. Mi države, ki bi v teh globalnih razmerah vam lahko garantirala neko stabilnost nekih razmerij, čez daljše obdobje. Ne. Zato je edino, kar lahko naredite vi in če je država pametna v tem pomagala, je, da imate izobrazbo takšno, da se lahko prilagajate. Mi imamo reči, da s FDV-ja in sicer imajo v začetku težave z zaposlitev, ampak vsi najdejo zaposlitev, ne. redko pa gledajo kot srčilo, ali pa politolog, kot te osnovne poklice, ampak, ampak manj s znanja, ki jih imajo, se lahko uporabno v drugih zadevah. Ne? To je ta fleksibilnost, ki jo je treba upoštevati. Z tega vidika je generalizm dober vendar mora spredzpolagati z nekimi vendar ne strokovnimi in tehničnimi znanjimi, da se sploh lahko tudi generalist, Druga zadeva tu je ta, ne, da, da, da, da, da je kod Bolonija, zelo študite spremembe študijskih zadev. Prvič je, Bolonija jasno pomeni, bom rekel, na nek način, če hočete, kodifikacijo realnega časa študija, ne. Zdaj je podaljšana na pet let, ne, tri plus dva ali štiri plus ena. In to je realno bil, no, še malo več, na sedm, telo, ne, je realni še študija do trejane diplome. S se ta, ta diploma te ne pravi diplom, ampak na konci je magisterij, ne, kako, ne. Kako se reče, ta tretja, zadnja stopna, tretja bolonska, ne, kaj že. V bolonskim, ne. In se pravi, na vzdolju, prva, prva faza bolonje je, prvzaprav, rekel, neki kar preči, eh, s, eh, to, eh, gimnazijo, srednjo šolo in, in visoko izobrazbo, neka haj tako korekoli biš vse dobro rekel, ne. vidika je zdaj vprašljivo, ali, to, ali je to demokratizacija izobrazbe, ne, ali je banalizacija izobrazbe, na to vprašanje ni mogoče dat danes iz, iz, iz, iz odgovora, ne. Tisto, kar je s celim, pri bolonskem projektu, je ravno tist element, ki pa se žal zelo svoborni slušuje. In to je kreditni sistem, ne. Kreditni sistem je, je zelo dobra zadeva, vendar ne funkcionira tako kot bi moral funkcionirati, če, če še nekako funkcionira znotraj univerze, v fakultete ne funkcionira med univerzami, ne. Jaz, ker pa na namenjem področju med sociologijo, urbanističnim planiranjem, okoljem, ne, in se vam sedaj določen izkušenje in predavam tudi na Arhitekturi in gradbeništu, vsaj nekaj ur, pa eh, vidim kako dobro bi bilo, ne, da bi recimo lahko nekdo kombiniral recimo v študiji sociologije in Arhitekture, ne. Al pa, ali pa, da bi, recimo, komunalni inženir imel, recimo, uprezel pred predmeti za, recimo, lokalne politike, ne, ki je, recimo, se predava te ali oni v bliki na tej fakulteti. Nic da bo ne bi bilo, ne, ki, recimo, to, ta, recimo, sociologijo in arhitekturo, urbanizno, je zelo zanimivo to, ne, da tisto, kar je za urbaniste problem, ne, to so konflikti v prostoru, ne, v gradni avtocest, v um, in podobno, ne, kaj je za njih neznosen problem, je za sociologijo pravzaprav kruh, ne, ker v teh konfliktu ne bi bil, ne. Vsatka, in, to je, in tu, tu, tu, nite, tu pa nite, niteh, niteh, niteh, niteh povezovanj, na arhitekturi so vedli predmet sociologije nazaj za to, ker sem rekel, da im med nalor ne bo zakredirali ali ker je tila pokolica če nima, urbanistka, če nima sociologije, ne. In so bi od mora morali priti zahtevati, da so jo, da so jo in tako naprej. Zato bi rekel, da potencijali boloni niso izkoriščeni, tisto, kar se pa zdaj vidi, ne, pa še ne vemo, ali bo pripeljalo do demokratizacije študija ali do banalizacije študija, no? To je moj odgovor, na osnovi delnih izkušenj svek fakultet, ne. Poče, če se lahko na lanskem poletnem kempu ste, se mi zdi neveno posrečno metafora, da. To ve, kaj se že se razložil, ne? Ino ino ino se nevimo, vidimo nevimo, se vzljude. A, kaj je del, da se pravi do tega povezovanja komunikacij in znalostmi, vendar je tehaj na eni strani, da je drugoslova in naravno sloči. Ja, ja. A ena, da je ena roka v tem urokovanju vesene, ne? Če sem se pravi spojim, da to nekaj drugoslova je bolj letelo, ne? Tudi zdaj, par knjigi, da sem stavljeno, odlična, ne? Ja, ja, ja. Gerard Diamond, Gange, Jeromson, ja. Spirb, vsem pripoločan, kako odpeti družbene vede, Darwino je varnaj depeč, predvijedjan. Pa moj najljubši Brajson. Ja, kratka godina <skljubina skljubina skljubina> skoraj še, ne? Ja, ja, ja. Zanimivo je to, ne, da različno v primeru Hollersteina se pač te, vsi te avtorji v osnovi bolj nervoslovne provenjence, ne? In oni podajajo kroka v glajičnemu družboslovnemu, humanističnemu brajsonu, ne? Zdaj, z druge strani, Kako pa nekemu mu lajku, ne, po opravljeni medizijski maturi, ki se pa vendarle želi nekaj izvedeti z področja, ne, kompleksnih družbenih vprašanj, kje pa za njega vstopna točka, ne? Zdaj da, če dovolite, izlište hmm. nekratko, eh, kaj moj pogled na to, eh, potem je eh, zve kole, ne, in govorimo predvsem za sociologijo v v šestvem kontekstu za družbene znanosti, social sciences, ne, no, te je tudi politologija, karkoli hočete, druge družbene znanosti so se v koncu 19. stoletja formirale kot velike vede, ne, znanosti z in monizmom, v izrazitem nasprotovanju do recimo biolo biologije, ne. V sredini 19. stoletja je bila sociologija organ, to je sociologija na organskih analogijah, ne, če je rekli da doseglo podrejena biologiji Herbert Spencer in siti so dejansko temelili povčevanje družbe z organskimi analogijami. Z drkm ki je pač spostavil v družbeno dejstvo, ne? Volem družbenega dejstva z vebrom, šele se je sociologija dobesedno, lahko rekel, osvobodila in je krati tudi zavrnila biološko interpretacijo človeških interakcij in jih je postavila kot družbena dejstva, ne biološka. Odtedaj naprej je sociologija bolj ali manj, do sededsetih let, in družbene znanosti z takoj po celoti, so vi dobesedno sovražni do biologije, ne? Če si ti, hot ok, daš analogijo, si takoj dobijo po glavi, ne, kaj še ne drugega. Šele s to zavedanjem, ne vem, s temi novimi problemi, z okoljem, naravo, z biološko substanco, se začela, se začeli družbene znanosti sprašovati o, breku, kako, S, e, e, drugoslovno interpretirati biološko substanco človeka, obstaja enkrat naprej, življenje. Ne? In tle je, in tle je zdaj več različnih šol, eno so tako manje konstruktivistične šole, druge so tako manje substancialistične, zato to ne bi šel v se vedno zelo živa. Mi gre enih za oktober in napovedano veliko srečanje sociologija in biologija, ne, se, se dobiva bilo za to, a, In ta diskusija danes teče, je zelo zanimiva uh, in uh, največ pametnih korakov pa so takole koč še narediti biologi. Ne. ne toliko sociologi kot biologi, kaj ti očitno je, ne, da je po taj da se biologi lažje naučijo sociologije in družbenih znanosti, kot drugoslovci biologije. Ne. In to je in, in podobni zadev. To, bi jaz rekel, ne prihaja zdaj za te interakcije ko bojo bo družbo slovo morali rebe resno integrirati substancov biološko v svoje provčevanje. Z, za filozofijo recimo, re, za družbo slovo, ok, recimo ne bi utikl, ampak skor, skor ne bi rekel, ne, da ni neke produkcije, recimo knjig, pa po, tudi po, je, pa se pa nekaj drugega zgodi, ne ne, ne, je. kar je, mislim, je tragično po svojo. Da pop science knjige se ponovati fina stvar, zabranja, mislim, kako bi rekel, kar pri teh dobrih avtorjih, recimo od Stevena J. Goulda do Dolenca, recimo, pohrani znanost neko digniteto v njih, ne, če se dobro imeli. v teh pop filozofskih knjigah, ne, kako, ne, zdaj, sem videl, ne, pač, ne vem, filozofija um, Kita, Kita Richardsa, ne, mislim, skratka, mislim, ne, filozofija česar koli ne, filozo, filozofija steklenice Coca-Cola, kako vam Pa te dignitete, skratka, veda ne ohrani, ne. Seveda, so izjeme, ne, Ma, recimo, ne, Slavo ki je, pa, če, recimo, tak avtor, ki se bere, ne, pa je pri njemu digniteto, filozofijo ohranjena. ne. ko vendar, tukaj pride, ne, pa te, ta razlika, recimo, se meni zdi tukaj zanimiva, ne. Razlika verjetno nastopa zdaj, vsaj pri filozofiji, ne, zaradi tega, ker um, ko bi rekel, filozofija je nekaj taka čudna znanost dones, ne. Um, mislim, če smem, ne, samo to opažanje, ne, se direktno navizuje to, tomok, recimo, kaj bi rekel, kaj je, je stani filozofije dones, ne. Imate pač staro filozofijo, ne, lahko lahk je vaš, lahk kot filozof preučujete klasike filozofske, ne. Super, ne, pač dobro, dobro delo, fino zadušo in tako naprej, ne. Lahko preučujete moderno filozofijo, ne, kaj, s čem se vglavnem moderna filozofija ukvarja, ne. Ja, pač v glavnem za dekonstrukcijo e, klasične filozofije, ne, se pravi tudi kar filozofija je, ne, se pravi, moderna filozofija je najbolj živa v tistem trenutku, ko pač razgraja same tradicionalne koncepte filozofije, ne. zdaj, bi rekel, to ni neka stvar, ko bi bil lahko na zelo privlačen način, ne, pač predstavo, predstavo javnosti, ne, medtem, ko pač na znanost ima tukaj to prednost, kar, kar, kar daje neko, ne, neko produkcijo pozitivne vrednosti, filozofije v tem trenutku, pač tega, tega, tega ne zmore, ne. Takrat pač, kjer, um, kjer, pa, um, kjer, pa, kjer, pa, kjer pa poskuša biti pozitivna, ne, pa pa take male knjižice, brezvezne filozofije, rock and rock'n'roll'a, ne, pač prezvalja in to, ne. To um, je ja. ja. jedno od te, ki poskuša to delati, je Grega Tomis, ne, trenutno v ne, on je, ki so kar nekaj v tom, bio sočiloško, in tako takšne. so povajte izkušnje. To, kar bom zdaj povedal, ni moj original. Povedal mi je Žiga Hkna. Žiga Hkna je filozof, to vsi veste. Tudi je rekel, da je on je bil zelo proti temu, da se matematika izloči iz filozofske fakultete. Prav, zakaj, zaradi te, ker filozofi in matematiki imamo eno skupno lasnost. V boju, da bo za svoje delo samo s svojim šikim Razlika je pa, da matematiki še rabijo koč, da smeti. No in na ta način smo sami Matematiki, oziroma fiziki, naši kolegi fiziki, uh, mislim, da je smrtno zamiral filozofom osebja in gospoda Alana Sokala, če ga poznate. Uh, Alan Sokal je <gledanji> uh, tam nekje v, v 80-ih letih napisal članek z nekakšnim na naslovom: Vom to the of hermeneutics of quantum mechanics, poslal v vodilno lidkrit revijo America, mi objavljamo ga z najboljšimi revijami in potem seveda poveda, da je to ta Tako da, v tem smislu bi pač, kar že malo hvaljamo knjige, ne, priporočil sem, ki imajo mogoče malo skeptično odnos do filozofije, da si vzamejo knjigo Matthew Stewarta, Truth about everything. Morda vam bo všeč, osnovna teza knjige je, da filozofija obstoja samo zato, da filozofom ne bi bilo treba česa težjega delati. Um, ampak, <laughs> Tako bi še nekaj zbran, ki ste ki se tukaj že pažiš, pa če vzapračim, ki se vznam. No, ampak, ko mene se, tukaj sem videl, da čere, da tega Jared of Diamonda, ne. ne. Uh, najnovejša knjiga, Kolaps, bi boljala biti pa za vas, pa se mi ni je tudi boljša od ganz čarnova stil. Uh, sam, moram vam je spoiler povedati, drugačno moram razložiti, kaj hočem reči zakaj to za vas imel. Uh, Kolaps se ukvarja s propadanjem raznih, raznih civilizacij in vedno pride to v neki fazi, na neko umeljitev naravnega okolja, ne, ampak kako se v tisto zavetijo. V Arizoni, v eni v Arizoni so živeleni indijanci, na sazi, včasih, ki so pač v dolini nekako padel v dež, ne, zaradi tega, ker, zelo nam si ker so bili te bregovi, te doline, poraščeni z uh, bori. In seveda na igricah kondenzira voda in je bilo pač nekako dosto, ne, ne, no, ampak seveda oni so začeli trošiti te, zbore, ne, zakorjavo je tako naprej, ampak zanimivo, zakaj najbolj? Zato, da so škali apno, ker bolj kot si bil pomemben, belejši omed sem imel na hišku. In pazite, ljudje so dejansko izumrli in ta zadnja hiša, ki jih najbede, imajo najdebelejši omed. Čajte, ne se smeja, zato ker, uh, dejte pogledati, v kakšni družbi, mi želimo, a ni uh, ta vmesto bistvu neoliberalni, da mora biti vse za dobiček in da se mora dobiček, eksponencijalno rast, tisti, kar nas sočuje. Prvišlja do temo. Vprašanje za Recimo, vikingi na Grenlandi so dejansko umrli do vlako, zaradi tih, ker jim bilo da bi jedli ribe. Ribe so jedli inuiti, oni so pa boljši. Ne? Recimo, prebivalci velikonočnega otoka so dejansko posekali zadnja drevesa, da so naredili največje kipe in potem so, da so umrli, ker našlo vsak drago. Uh, ni problem, da, da te omite v poljevnič. Problem, da se ti ne moreš odpovejati ničemu, ker ni dones. Ne? Vidimo kot totalno bedarijo. Zakaj ne? To pa je sociološko vprašanje. Zakaj ti je prv pomembno, da ne boš jedno tako, kar inuiti, kaj te preživiš? In zavejati se, da se to naši družbi danes dodaje. Točno to. Zakaj? Uh, recimo, uh, Pavle je že omenil, je Jedno od razlogov, zakaj imamo to celo dejansko izmišljenost o humanitarjih uh, spremembah okolja, je zatek, ker nam naprej zmanjkuje, kar je list. Čakaj, čakaj, ampak če smiselno premisliš, ne so vrdejo zmanjkuje, Sem smo na pikoj, ne petno osep milijonov, to ne da več se ne da načrpa, uh, a ne bi bil niks recimo, razumer, v tem trenutku, da pač preostalo nam to, pa več vladno podržiš se, faktor vladen da porabiš za to, da greš graditi polja, monopristalnik, fotocenjec, 8000 800 kvadratih kilometrov, sahar je ekvivalentno vsem uh, centralnem svetu. Zakaj? Mislim, tega ne možete oditi za dobiček, ne? Torej držimo se te naše družbe, ki temeli na temu, da pač se vse da delati samo za dobiček, tako krepne, da bomo tega razvrjetno izumrali. Vse no, en tema ne možemo odpovedati. Napto je še vedno treba prodajati za dobičan, ne pa recimo del, del verov, ki iz tega izhajajo, vložiti v to, da boš naredil uh, nek drug vir energije. Uh, Poglavitno, što z trgovanjem, uh, z izpusti ugljika je, da pa spekula, spekulanti s tem zaslužajo. Nič naredi tega ne gre v tehnologije, ki bojo nadomestile napto. Uh, zato vidite, da je ta absurd kot vikingi ne marajo rip, ne? Tako mi moramo imeti druh, kot je kameljino ljudičko, pa tudi če crkljamo. Zdaj, jaz, no, da ne bi se zazemena pašna, jaz, nekako ne mislim, da je ta zgodbo konkurenjnih spremembi zamišljena, pa zdaj ne bi šel v porednikov, v hordov, ki to izgledi relevantno. Tako bi sem povel, katere so nekatere spremembe, to pri nas prosim ne skrbijo z velika vode, vodi, zoolog in tako napak to pustimo zdaj. Tisto, kar je, ne, zakaj ne podoviti se ja vse to se dogaja, jaz se spomnim, da smo, to se bo zgodilo ne, od danes na jutri, ne, ampak v nekaj mesecih. Ne, ja, prosti, to je spodare, ti si zame pomembnejše v vprašanje, pobojiti cena nafte in reslik od dvd Ja, ja, ja. To se pa ne dogaja. Ker, ker, de, ker leti, jaz se spomnim, ko smo, ne vem, ko, tam v sredi 90-ih let, sem pač imel, izbil eh, eh, na, omis, na omislu za okolje, smo govorili in jaz je pa šla svi ne, da, ko je cena nafte, Dogoročno je dolgoročno preseže ceno 25 dolarjev za soček, se začne iskati alternativne vire, ne. Danes je cena nafte, se je gibila 100 dolarjev za, za soček, so 4 krat, ne. Dobro, dolarje predstavljamo. Ja, dobro, demo štiri, demo to štiri, krat, ne. Ja. No, ja, ampak in točno to se danes dogaja, ne. Uh, da, današnji ekonomist, se je ekonomist, je sobotni, piše, geeks go to environment, ne. In imaš ima tri glavne, tri pomembne, še, rekel šefe informacijskih podjetij, IT podjetij, zdaj se krenemo spomniti, eden je AKNETALJA od SAPA, Agasi, potem je potem, Koša, so slamitev san, san, SANA ne? in še eden so zapustil podjetja in grejo delati v environmental industri, se pravi, proizvaja vsi bodo hotele narediti električni avto, ne. In se tudi te tehnologije, metode dela, uh, tehnike dela, ki so v tej industriji nastavili, so za moderne, zelo kreativne, inovativne in tako naprej, se prenašajo to zadevo. Točno to se to dogaja, ne. S tem, da, da je treba računati, da bo nafta ne? šla, uh, kot si rekel, ne? Ne? da se čez že par let ne bomo sprečevali, bo že 150-200 uh, dolarjev, seveda kaj se bo dogajal, dola, 12 dolarjev, ne vem, ampak z tega vidika je seveda zelo, recimo, kaj se je vprašljivo, kup zadev, ne? Kup zadev je vprašljiva slovenska suburbanizacija, ki je vezana samo na osebni avto, ki ga ne moreš povezati, tudi če bi hodil s temnim prometom in tako naprej, da ne bo šel predaleč, ne? In uh, to, to se danes dogaja, uh, no to so kot reči. Zanimiva ta zgodba, ne, pač, kako v bi bistvu, lahko racionalizirali, da bo argumentirati, pač nujnost uh, ukrepanja proti podnebnim Recimo, strn report, ne, v Angli, na nek način, je bil drug ekonomije, zračuna ne, in recimo, da je pač strn to poročilo kot iz nekih predpostav z računama, da je pač uh, dražje ne ukrepati, tukar ukrepa, pač uh, ja, z nekimi erotikajnimi ukrepiti. Ne. Ampak pa se, kaj se je zdaj zgodilo? Ne, to je znamiva zgodba. Ne. A veste, ko so podaljšali to stez, ta zabavna, ki je imala zdaj za podaljšanje stezije hitro vas, v, bistu, v Angliji. V pravi, nek strašni protesti okolje varstveni, ko so on kratko stezali, en ga reče počeli poč podaljšati. Ne. In uh, se je pač odpor javnosti in, in tako, ampak med drugim, ne, je vlada, ki je pač um, hodila to steze podaljšati in naročila pač pro neke agencije, ne, pač um, poročilo, kolevarstveno poročilo o tem, ne, in to pač poročilo je dobesedno sledilo sternevi metodologiji, ne, in so z računa, ne, pač podaljšanje, ne, pač te steze, bo za to pač poslabšalo kakovost okolja, za to potok, ne, pač povečalo izpuste in tako naprej, ne. Torej se pa vzelo drugo strane razboj in se rekla, v krati bo pa to pač profita prinesel, ne. In ne, vhodiča, ne, poč račun se je šel v drugo smer, pod sterno račun, ne. Se pravi, se je, se je, da bodo, poč, ekonomski profiti več, ne, kar bi bila draga, ta škoda, ne. In to je ustalo pod vprašanje samo sterno poročilo. kaj če bi bil izračun račun drugače, ne, ali bi bil to potem razlog za neukrepanje, ne kar nas potem pač, ne, mislim, da pripreda do tega fundamentalne odločice v ne, vendar, da pač gre za moralno vprašanje ne, v končno faze, ne, pač. No, tisti, v bistvu gre za neki druge, ne, slišali e, za Matkin Zifer na njih so kot jezuiti, tudi jezuiti, tudi izvajali. Uh, on pa njih takoj tako ne gre za vprašanje, da ti bo naredil v podjetju, ne. Amelizor, kaj se ti splača, gre. to on je tako vpraša, kaj želiš, da tukaj že može se raziskali. Ne? Mislim, tako se dela, če bo, če biti uspešen v tem biznisu, to to. Ampak, dober, da da ne pustimo ob strani vzrok klimatskih spremem, ne. Uh, realnost pač tega piko in tega, da nafte de facto smo prišli na vrh črtanja, ne. Uh, Je dejansko vprašanje preživetja ne civilizacije, človeštva. No, premislite, koliko energije rabimo uh, in nadomestiti mora energijo. Mi, ne morete je ja nadomestiti z biogorivi, ne bodite smešni. Biogoriva uh, človek danes na, granu, na račun fosilnih po goriv pokuri 400 krat biološko rast. Torej, zavedajte, če začnete z biogorivi pogajati našo civilizacijo, ne? že prvih deset ur, 1. januarja, ste vse pokorili, ker je na zemi biološkega, ne? to so resne količine. Tukaj se pogovarjamo, da je samo en smiseln projekt v tej smeri. Rečeš, to se slače, da je tvar, ne, gitar, narediti fuzijo. Ne smejo preveč kupati pri tem ozirotelju, to što je povedan, to precej politično pogojen projekt, kjer proti govorijo, že dejstvo, da njemu sodelujejo japonci, kitajci, rusi, evropejci in američani. Zdaj, teh pet ne bi sodelovali skupaj, če bi mislili, da so res kaj To je prvo in drugo pravino, kar je pa čist, čist tehnično. V ITAR projektu poskušajo tisti, se Magnetic Plasma Containment, torej zadržati plazmo na 100 milijonih stopina, ki ste obročili. Poskušajo za 30 milijard evrov narediti to, kar nikoli ni uspelo samo za en milijon evro. Ne, preveč pa, da bo to rado. Še vedno se pogovarjamo o tem. Tj. s čim bomo nadomestili energijo? Ne, s čim bomo nadomestili gorivo za 1% procent najbogatejših, ki si bilo še lahko spogaj uh, biološko prideljeno vidinsko gorivo. S čim bomo nadomestili energijo, ki danes prihaja iz fosilnih goriv, preko 60% vse energije, uh, da bo človeštvo sploh preživelo. Če bomo ta problem še naprej razšali, da se bomo reči, pri vsakem koraku izgubiti dobiček, zgoditi dobiček za nekako, tega pomena, da moramo rešiti. Zato ta žena tispa sem prej pri reku. Vikingih od nočev je strep, mi se pa nočemo odpovijati dobičku in v boji smo na isti poti jih probati. Dobro. mislim, da smo predvsem zanimivih historičnih izbrali in bi zdaj na te točki publiki dal še preložno zaprašanje. Kolega, je že prej rada te digno. Ja, jaz počarjim, ali tukaj, mislim, da se ne bi naredili nekratični Zelo velikih je bilo, tudi mi smo na Štepanu enega nadelj. Električna ni problem, mi se lahko mehansko povem, povčemo njego problem. Tista ideja, da bi imel motorje v kolesih ne gre, pa lahko promislili zakaj. Problem je nekaj drugega, to je samo na domestah. Od kje pa dobite energijo? kje ga pa Zdale se recimo obstoje, imamo učinkovite nikel kartne v drive. Povodno poštenje, da se v banci, opustite da ni noben problem narediti uh, električen avto z akcijskim radijem 200 km. Traba štavljati avto na električnem motorju pa 200 km v kabla. Na deklivaš da kabla, daš na odtek akumulator, so blazno težki. Zdaj obstoje, nikel metal, če na posebno, vaš ta zelo majhen taki paket bi vas recimo 200-300 km DLF brez problema. Ne? Ni to vprašanje, še bomo se nekje na Iščesa. Spet na konci. To je pa tisti problem, ne. Če vi greste ero, evo recimo, vsi tudi pri nas politiki prodajo kot, kot razlog za postavljanje recimo plinskih elektorali, kdega so ekološko bolj prijazne. Ni res. Manjš krajši kapitala imajo. Zaradi tega so jih u velikih Britanij začeli postavljati. Ko je tečareva sprivatizirala produkcijo električne energije, zelo da so pogledali pač na naprejmov z vsemi tistimi svojimi stranmi obrat kapitala 50 let, elektrana na plin pa 20 let, pašna briga je pa 115 in menična briga, ne, če je elektrika za porabnika, ko mora more to tvojtko plačati. In zdaj, ko to ne, zakaj ne borite nahditi Pol fotocikla, čakaj, to, kar sem rekel, je izračunano. 800 tisoč kvadratnih kilometrov, sploh videti ne, če držijo vse kraj, komaj na to, uh, je ekvivalent v vseh elektrarnih sedeh. Ne morete tega narediti, odvrat kapitala, pa temu je sto let največ. Tega ne morete narediti za dobiček, to lahko naredite samo zato, da rešite človeštvo. To pa ni nič vremena. To Do, smo mi je rekel, da je rekel, da je rekel, da je tako, da je bilo te ekološki problem, da je recesija. Tisto kar, če trebuje, bo je globalna recesija. Vsi bi se mogli pravzaprav znazemati za neko hudno recesijo, ne, kar to je bilo, kar nas lahko reši. To tudi mom bilo povdari, recimo, zakaj so, če že ne v zroki v, v izpustih CO2, pa saj v popolnoma brez veze. Če greste pogledati, mi smo prestopili tisto mejo zadnjih 400 000 let, maksimum zadnjih 400 000 let, uh, koncentracije poglikovga uh, dioksida leta 1409. Let. Če bošte imeti, kakršnokoli možnost, da se bo CEO2 nazaj absorbiral, morate tudi spustiti, spustiti kot cilka, ki so v 9 dostopku, govorimo ob jih, ali za 9 ali pa školj, da se spod imateš, In za ja govorim so, ukrepite in pa dobite, recimo, veliki evropski ukrep, avtomobil iz na, na 120, sedaj, gramov CO2 na prevoženih km, ne? Efektivno bom imeli 1% zmanjšano. A ej, posašalj, mislim, ena taka lezima, kot je tale, ko se poraba plina, poraba ogrevanja, zmanjša za 30-40% v primerjavi skladnejša, ne, pa ogrevanja je 60% evropskih izpustov v dioksida vodilisilja, povmim več, katilnih automobilji naslednjih uh, 50 Če, in še to samo pod pogojem da ne računamo, koliko se je od 20% spostiti avta na teč. Moče hm. je reaktira vodika, ali? Vodik je isto. Narediti ga. Može ti način, da narediš vodike, da ga pač uh, elektroniziraš vodo. Uh, če bi iz vesolja se ga pa vozit, ne splača vozit. In vesolja se niti diamant ne splača vozit takih. Tok je, tok je drog. Os, torej... Tukaj, če mi je nekaj, ne možete jem na vodice, razumem, ker ga pošla kaj največe, ko pošlo pošlo. Ne, imate gorilne cenice, recimo. To, to je tukaj, zanimiva kemija, ne. Uh, kako v vodiku uporabljaš, uporabljaš v taki cenici ki pač direktno pretvarja vodik, v vezavi s kisikom v elektriko povodanem. Uh, in uh, zanimivo je, ne, kaj pa če bi zato porabil na, na ravnih hipoklin, ne? C4, nekaj, ne, se izkaže, da več energije dobiš, če pač porabiš samo tiste H4 v gorilni celici, pa C prošažaš, in to izkoristiš s elektromotorju, kot da zažgeš, nekaj. Zakaj takih avtomobilov ni? Zelo bo prebrost razno. Postojo trije patenti, trije tehnologije, kako napiti, katalizator za gorivno celico. Obstoje ena srebro srebru, še Ben nije en na rutiniju, ki ga ne vem, zna, glavni je pa na platini. Avto na gorivno celico stane pol milijona In dokler ne bo kašnega drugega patenta, pa umne srebro nekako na ne? žal mi je, se pa spračali, ne tam bolj porabiti v gorivni celici kot za skrb, kot v, v eksplozivnem Tudi drugo zanimivo, ne, če veste tam uh, ob začetku 20. stoletja so bilo zelo popularni avtomobili na les, ampak ne parni. Pojazg si segreval les, les v motor in se drevo v les, lesni plin dovajajo v motorni sistem vozila, to je bilo neansko bolj učinkovito, da bi parov deloval z lesa. Okay, še Jaz sem na tem, mi Že izumel cel avtor imel iz indijske ne? Zato Jaz tudi tako sem bil takrat mlajši. Nekaj, pa se ne bi, da se ne zmodraš. Nekaj, da je indijske koncija poganjajc, je Ne samo avto, ne? ne, ne, konspirativnih teorij Ampak realnost je po energija, ne, ne možeš pomagati. Če gre na elektriko, jo možeš na nek način dobitelj z baterije ali in ali tako. V tem je problem. Kar je tista, ki strofa zareli, recimo značajno smo pogledali po zelo novo avto se menijo veko kar uh, naredil so pač ta, ko se reče, green burn engine, res zadeva laufa na liter popolno 100 km, kilometrov, ne, problem. Uh, zelo lahko je, 200 kilpdega, torej če se jaz sedem, se zelo poslapšak ne, ampak v čemu štos? Štos je što? Što se je o tem, da so uporadili na hondino 1,4 mašinov s turbinov, ker ga morajo vlazno visoko vrteti, se še lahko vkladi. Ne vem, če kdo pozna, kako delujejo mašine na klape. V normalnem automobilu li dejansko kapece nota špricate in zaradi tega, ker izparilno toploto, pridobite nazaj in hladite s Če tega ne naredite, če hlape, odpeljete v direktno obate biti studirali, se ima pregreje in to orek, to smo mi probali, smo na škodo za zakurati. Uh, in če naredite radite tako vrkar, da morate tako hitro vrteti, da je ima blazno malj navora, ker pomeni, da se, se odpenete z mesta, morate govoriti na 12 stav, že to brati, ne. In da bi to spod laukalo, morajo celo stvar teka, sem dvesti ok. Spet, ko obrnemo nazaj, ne, uh, mora je to pretjera, morda se res ne moramo zvesti fizikimi automobilji vlasti, ampak uh, z čist podobnim, ne, polo, tam okolj eno tono da voziti na 3,7 litra, da se bom za zakaj je moda voziti dve tone pa pol velike je na hibridni motor, kar je zelo ekološko odgovorna avto, ki kuri 18 litra. Če kupite danes Lexus, zakaj je tisti Rt, ne Lexus, ne? Ja, pa kaj je? Dobite daljšno ležjšavo v Nemčiji in Ameriki, zaradi je ste ekološko odgovornost od za avto, ki kuri 18,7 litra. Kako bi šli več vedmi o nekrišnjo močno? Čekaj! Torej, tai, to je ta svet ekologije, ne. Uh, bogatega ne gredite, če gre 40 litrov na 18, ne. Uh, za tiste, se pa že zdaj na šest, v ozirniku tega ja pokaznova. Zdaj, <laughs> mi te prošla, kak so te kupanja, kupanja v lagrom, ki so tako vpraševanih delcov v Šviti? Mislim energije, pa tega pričaklanja sovrnika, ne ne? A, ampak jaz te tisti, ki se upravičujem, ampak ni, tisti nima veze za reze energije. Tam gre za, če, če moje kolege, ki tam delajo, ne, na lepo, vprašate, oni, bi pravajo tako, da imajo 50-50 šansov, da pridejo do lepog, do dobrih smlicev, da bozona in to negrano, ne? Ampak pogovarjamo se o tem, ne energiji, <laughs> O ja, porabe ne je, tamče porabe. Ja, z dobelj. Ja. Zelo velike Žal. Ampak je, je pa tako treba reči, ne, koliko je korisno to, da vemo, da je nekje med Big Bangom, uh, v prvi fazi Big Banga sta bila elektromagnetska in šibka jedrska sila, ena nista, ne. In Mislim, zato je bilo, zato, zato je stalo zelo veliko milijard dolarjev in to sem odliko oceno, ne. In za se zdi to pomemben, ne, ker to potvorjuje, Da ne samo, da se, pač naš prostor na iz za nemeh, ne točamo, da, da so tudi vse sile, vse interakcije nastale ljudima iz ene same, mi je Mamo z ki imamo v ime, rečemo, kvantna gravitacija, ampak ne vemo, kaj čisto spomeni, ta uh, To je, to je tista temeljna znanost, se Znanje zaradi znanja, ne. Je pa res, da vsi te razni cerni, pa hibihi, -hi -hi, pa tako naprej, tam velika, zar, elektronska podjetja sedijo pred vrati in hočejo vsakga izenirja takoj Tega se leading <laughs> <Okay. laughs> Bogoče... Ko konc hoče, ne, ampak poljubim sami še da recimo, porabim, ne, katoliško, ne, to, da razloži to začetek vesoli, ne, pač na svoj način, bo cer, ni to Kaj Ja. <hlasenka> A, Zdaj, ko se še to pač je pač logika siste pač imetljnosti, ne, se pravi, ta se s točko nič, ne, z ne, in potem celo življenje pač je, ne, desno razgoj, ne, a, želiš imeti več, reč, to, kateri na koncu to ne, Petarja, ko pa. A, a Ta logika, vemo, temenjeno kadanizmu, temenjeno nekem a, neoliberalizmu, tudi ne, a, in pa zanjimo, ne. Mi pa zanima, ne, ta tudi, Niko ne deli, pač končnejšega je bilo dano, ne. nekako ta, ta mehanika, da da pa ta koncept, te, tega nekaj veda, nekaj stabilnost. Ne. To, to, če kaj ves, da ne, znam, ne es, tu, tu, to, pa, pa na tagestu Zdravoslovcov, ker mi tako začnemo malo z očnih zavijati, ko vprašamo, kliniko, putinca, ali bi kakšno kliniko da ne, jaz se prvičujem, to res, meni men, v konceptu nikoli ne paša, ne. Kvanta mehanka pač iz našega istališča, da se med Newtonovo fisko relativnostno teorijo kvanta mehanka, ne. Je pač, da prve 200 deterministične, ne, zato ker delajo z relativno velikimi objekti. Zadnja je pa, probabilistična. Ne? Zdaj, ali iz tega izpeljuješ kakšne poslednice za vsak danje življenje, če jih je to blazno narobe. Irak je na začetku svoje knjige napisal, da to so samo matematične nadve, ki slučajno delujejo, nimel Ni nobene realne interpretacije. Če počte, velik absurd, ne, je nekaj, če mora rečemo, belo velo teorije. Skušal bom različit, pa veri kart kvarta V določenih procesih lahko par decev nastane recimo protona, antiprotona ali protona, pozitivna In ta deca gre samo na razume, ne glede na to koliko, kot švara pokvari mehanike, ne morete determinirati, kateri je kateri. Koliko, koli, in tudi ni določeno, ne? Ne glede na to, kako deleč narazen gre sta, če enega izmijete, da je elektron, je druga je avtomatski nasprotna. Išče se pomeni, da lahko komunicirate z naskončenom vidrostom. E, Primeslite, zakaj ne? Kaj ne gre, ne? Z to zelo temo, to je nekaj, nemo reči, da ta dva delca veže ista veloma funkcija, ne glede na to, kako delečna, naražen sta naražen, še vedno sorobnika, ne? In če, In na ta način se pač izklepa, da to so recimo neki taki absurdni, ki jih v kontekstu realnega življenja, ki pa le temeljine nekih uh, kauzalnih zvezd, se enostavno ni mogoče razložiti. Pa še pa so še mnogo boljši. Uh, v kvantnem mikrofonu tega ni. Ja, se to komajda. Tomaske, to pa jaz mislim, da vas levi pač problem v psihologiji, in tako naprej, v, v fiziki je pač, pa res je zelo lepo neuzdamska fizika, to je to, delcev, ne, se jih obstoja nekačna verjetnost, da če toliko vršem skozi okren, da bo kar za odvetele, pa se ne bo šita razbila, ne. Pa je tako mehna, da mi tebe ni treba škodirati, zato je ta sred deterministična ali, če bo šte, uh, tiste slučajne enačke, ne, Se v povprečju tako veliko število, da imamo deterministov, vi revežite, pa delate s posamezniki, ki jih je pa premajhno, se pa ne v povprečju na deterministov. Ja, jaz bi samo dodal, da tudi moja duhovna in filozofska stališča je zelo podobno ne glede na to, kako rekoč Sodalija in Daljani. Da, kako bi rekel, glede razmeja duhovnosti in znanosti. Ne, pač je, Tam, kjer se poskušajo nekaj sinteze, ne, pač eh, dogaja, kjer poskušajo sklan, kao sklan do fiziko, razložiti na fizike, nove paradigme sveta in tako naprej. Jaz bi da tam, v glavnem, iz mojega stališča je vse skupaj bolj nek, nek šmoren, ne. No, iz moj stališče bom po prvi da veliki matematiki, da so velike dosečne, ne, ko so štema ja. filozofijo, bedarije, burje, da, so da je to to Tako da. Zdaj, naredite, kak, uh, blest, pa skar, v zadnjem ne, ja. se Te in, zav, in zavest, zelo, zelo, zelo, ne, neko tako mešanje tega, zelo popularno zavest vnašati, ne, in jo, in jo križati mehaniko, ne. Yeah, skupaj, peperos, evo, te ja, pa, mislim, tako, da tukaj, ja, recimo, to staliče uh, Stephena Jay Goulda, ne, se mi zdravo, ne, je, ka, je non-overlapping non magisteria, se pač, da, da se, ne, ne križa, ne, da pač fizika ma pač svoje področje in recimo religija ima nek, jaz bi rekel, diskurs in en drug diskurs, takrat, ker poskušaš ta dolga diskurza med sabo križati, jaz mislim, da to ni zdravo, ne, v tem smislu se to strinja. Kar pa ne pomeni, ne, se, ne strinjam se pa s tem, ne, da je recimo Sokol dokazal, ne, da je pač filozofija bullshit, ne, pač, on je, on je, on je dokazal, da so bili uredniki iz televije pač površni, ne, tako. A, To je tist, pač stara pukurinova pa načela, da nikoli ne smeši plošni autoriteti zaupati, ampak samo autoriteti na tem, kjer je človek specializira. In če hošte, najljepši primer je Einstein. Vsi poznate izrek, uh, kao o Einsteinu izrek, da se boh ne kocka z univerzno. Ne. To je dejansko bedarija, ne zaradi Boga. Einstein ni verjel v tako nekako. On si je celo življenje izmišljival probleme, kot je šrednjega revamačka in podobno, s katerim bi Kaj tam je tam, to je absurd, nije kaj tam je kaj čisto vezi, samo ni da zubo, ampak redati njim, to pa je. <laughs> Goče, še tečne vprašanje? Gosti, pravso, če želijo, ne bi, glasce, pravse, če želimo v še kšne sklepne misli. Če to no, dosto zmajeno. <laughs> <laughs> Dobro, potem bi se vam zahvaljali, zrede si izredno prijetno debata, da še še kdaj prihodnosti. Čečamo. Dobro.